— запевнив він. — Не так, — сказала я і зацікавлено поглянула на співбесідника. Він був досить гарний, тобто був мені до вподоби. Ви пропустили дверятки, і ніхто не здогадується, що вона помирає. Він сміливо пересів до мене. — А знаєте, чому я вам набридаю? — сказав серйозно. — Приблизно уявляю, — подумала я. — Ресторан горілка ліжко. «Тому що у мене є таке саме...» Він тицьнув пальцем у моє декольте. «Невже? Як цікаво!» – засміялась я. Він не зрозумів, бо обличчя його стало ще серйознішим. Він поліз до кишені і викотив на долоню прозору кульку. Всередині неї було чорне украплення, схоже на квітку. Я посмикала свій ланцюжок на його кінці у срібному плетеві, Висіла така сама. «А що ж тут дивного?» – неупевнено, – сказала я. «Мабуть, наші батьки працювали на одному підприємстві. Колись таку фіговину мала кожна дитина». «Як вас звати?» – спитав він. «Для вас це не має жодного значення». «Побачимо», – сказав він і додав. «У вас гострий язичок. Я називатиму вас Голка. Пані Голка. Перше січня... Липень 2006 року. Автор висловлює подяку несподіваним помічникам у написанні цього тексту Джону Фаузу, англійському письменнику, Мадонні, американській співачці, Галині Д'яконовій, дружині Сальвадора Далі, Ніколі Тесла, ученому винахіднику сербського походження, Федеріко Фелліні, італійському режисеру,